قال قدنا ناخذنا قال قدنا انظروا الى محمد بن عثمان بن ابي علي لموارئ موثق <تصفيق> العدا عن الذي قال الذي صلى الله عليه وسلم الذين يعمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم له تعبد الله تعالى وتقيم وقال بعض قدنا قال قدنا محمد بن الفاروق قال بسم الله الرحمن الرحیم کتاب زکات عنوان دې رب ظاهر دې معنیات قدرې مو مرتبه دا او قدرې مو مرتبه دې کتاب دې مانو او به صلات او زکات او دانو دې مو موقفن له یو مطالعهاتو پوامليات کې راځي مرتبه او صلات دې زکات حاضره ربنه بار بار ورې شوې ده کتاب ایمان حاضر مهانا لو غوي زکات ته استدعا کو زکات دین په قاتنه شي نو اپو زکا نفسونه شي نو اپو تقی ته شاهد نشینه او کو زکه زره ماشين په معنا د اماراجی ترقه راجي زکاشه داکور په څو نشته په استنا کې داکا تمدیق د دوزی مال نه لري شاري کمو مسلمان فقيه غير هاشمي وصول و فروع نعوی و مل قطع المنفعاتوی در زوج پر زوجی و در زوجی پر زوج بانی زکاة دکیمی کنی زحمان تاریخ تا تفرضیت تا تین جو قول خدا نے چه زکاة موقع فرض خدا قول رسی دا خلکو د پاره د دې سږې مکه سور کې د قاضی کړې فلذین والذین هم زکات فاید المؤمن مکه سور کې ور عام جمهور وی چې دا فرض زکات نه وي هغه وی زکات دی یی اجماع دی او نه چې زکات دی کله پرسته د فایدون مصطلح زکات کې اتو او غوړای تراس کوي چې مهاجرین د حبشي جو, دا دا جو دا دا نجاشي چه خبره کوله نو زکات ذکر کوو مهاجرین د حبشي جو نو هغه وختونه د هجر د مدینې نه دا ویجا اذه چې مهاجرین د حبشي چه نجاشي چه خبره کړې د یعقوب رضی الله تعالی عنہ زکات ذکر کړی کړی نو د سینره چې دا مقاله ما د مدینې د حیرت تم مخه شويره یی دی چې کدا مقاله ما د یی دی د مدینې د حیرت تلوسه شي نو راځه خبره ده چې په مدینه کې زکار پر شويره دی پاتې شو را خبره چې مدنکه د کم تاریخ نشویلہ پدې باندې پتایې څه څه نشویلې یو مې سیر وې نه هم نه هم څه هېدی دا زکات خلق زکات تجدید ویلاوږي زیخ په نه هم څه نه من دی په هم څه خدا څوک په اورثنه او څوک په دیمه هم قیل دی چې په دیمه سره هېدی وای واجب شوی یو سلو سلو رايي دي د کې وصول یو سلو منلستی مالقه درې پندوسی مقرر ای مائیں مسلم صاحب سره کومؤسس لري صحابو نو اثر په یی اما بابونه مسائل مهمه ټول بابونه په دې کې 28 دن مسائل ایم ما موجود زکات قول واجب کی ترغیب زکات دین چلو رحم پی زم ډیر باندې دریم صلیح ختم شروع د ابولیات صغم وم اتم نه نورهم رضی او فاطمه مناسبه نه هم ولسم دې له را یت پر صدقه کی نہ ہم ولسم شلم کی خطا ش سوال سم پن سم صدقه بلا سم چامن دی ولسم پنجه تم فنجتم حکم د صدقید مشتک د رشتم انواع د صدقات او دغه مقادیر یو کم د دې شیوې دي تفصيل افرايد او عدد شیوکام څه دي معنا د تعریف صدقاتنا یو سری وخت وشپته تعین د باذ مقارفو تلور پره هوت سری خاطر څه دي نورمږي عمل پرو سات پیند صدقه ده عبادت ده خلاص پینځه صلیخ پختہ دی استعفاد د مسدینه پنزو شو دو پنزو نورم دی ذکر ده خاصت امر سلوو پنزو ذکر ده اوشر پینځه پنزو ده چا ده پره جهیږي وو پنزو شپتا مصلا دبيع صداقه وشراو صداقه تاپنزو او شبیتاو، تحول صداقه تا روز پیتاو، موتا صدیر تا دو آش، پاگم، تا با ساٹی وراسی پر پایتشویر وانا، ساٹ لامر با موتا سوگوری، ایتر خموص پا کم شکی دیں پین سا چیار ساکتا. خانبانی داغون لگوال یو کم حویاء. سا راکتا کتر پیدام کو ساڑ دیں. سنگر، سنگر. ماں، ماں، ماں. خواه، اللہ بی ڈیڈی کسی انساک کے پاس شوئے جانے چون ساتھوں ڈوآ بسی کسی کسی چل مسائل دسارا پتر شتر او یو او ایت باوی یو باب دی بلیتر جمت ال باب اندائن فقاری امر بسرایت و زکات و صدقه و لشاب فقره ذملا شاعت لا اله الا الله فریق اشکال دے ما درجی اللہ تعالی فکم سن یمن تذری سو کوئی اتمتنے ای سو کوئی نہ همان سن کله کې حج ورن دي صوم ورن دي چا چې دا نو فرض دانوي توجيه سینل دا دې توجيه اودا کوم شیخو نن کړی دا رحم الله ذکره تفصیل احکام یو اغه مور روم دغه دین الله اخترال علم صدقه په مواد توخذل نه غانهم ترده په فقراي دغه کې تا سمون ده اغنیا ترده په فقراي مسلمانانو داکر حدا اما مطلع د نفس او امت و قلل نباحن ایفلاقات مخشیم. و قصر حضر ایفت شعبان محمد بن عثمان امن امن الموحف دا محمد بن عثمان نرده. فکابو عبدالله اخشان يكون محمد غیر محفوظ انما هو عمر لامر بن عثمان دیل. هو عمر دیل. دایولوغات پایتی شلکت قرار نبی اسلام عربون عربون عربون عربون غرجی دی غرجی غرجی هاگی چکو المقصد دینا نیسان فکر منده فکر منده عربا عربا شمایدی شید فکری کلی دی کر کئی غراز کئی غراز مقام دا مطر کئی اتذكر حجاج من لها قال حجاج قال حجاج ابو جمل قال حجاج انباجي ابو قدو وعبد القيشان بنيه الله واهله ما قالوا يا رب الله ان هذا غير راضيا لما خرجنا ونحن غير مقارون ولا ورثنا من شيء الا ديننا فنالنا ان الله جل جلاله دي هذا ويا قابل ثلاثه ميخايل زګادي وانت او دغه زموږ غنیمتونه مو حنا او علیکم السلام او عندنا ان الاول وذلک قالت ایمان و او ماری الحمد لله ایمان بالله لا اله الا الله وبه قره بس په او دریونه نو که حایپ کیږه لګراګه اگر چويره شوه په تاسو پیګ یام ته مستری خدای